Bu xarədə və həməlullah, namaz kitanlıq, başqa məsələyə toxunur. O da ə, şəkilin olması paltarda və ya otaqda namazı batillir yoxsa yox. şəkil olmaz. İslam nəhlidir. Şəkil çökmək. Və təkər icazı verib cərurətdə. Məsələn, Əli silər ki, mümkündür. Məsələn, pasporta, bir vəstəqiyaya, özənələn şəkil lazım olur. Onda icazı verir, zarurət tələfindən. Anca belə isə keçdən, qarə gələndirən şəkil, o, bənin ölçüsün deyil. Şəkil üçün ki, haramdır. Şəkil ölçü mühkün haramdır. Və burada bu xadr-ıqla, yəni Peyğəmbər sallarsan, Ayşənin ölümdə var idi, surətə bənzərlər. Peyğəmbər salırlarsan namazdan sonra dedir ki, o, Ayşə, əs bu surətləri yox elə, çünki namazda gəlir, namazda gəlir bu surətlər mənim gözün qıvanıq. Və bu hədis göstərir ki, yəni, birinci sual çıxır, namaz, birdən qılırsan, birdən şəkil var, namaz batildir, cevab yox, Üfərməsasam namazı qəbul etmədi. Təzən qılmalıdır. Elədir. Əzvatı olsa təzən qılardı. Onlar şəradə ilə heç bir şeylə bağlı yox elə. Və yəni bu birinci şirkə. Ən birinci şirkə bir səbəb olub şəkil. Və nöhökə misil salınsan nə var sonra Başladılar olan qəbirlərini ziyarətmək edirlər ki, yaxşı adamlar olub, biz səhə çikliyik, bunlar yaxşıdırlar. Amma bunlar daha yaxınlar, gəlin, bunlar yanında dua edir, qəbirlərini ziyarət edirlər. Və başladılar ziyarət Və sonra deyirlər ki, o birisi nəsir gəlir, ki, gəlin, şəkillərini çəkik, daha yaxşı yadımıza düşsünlər. Və başladılar o salih insanların şəkillərini çəkməyə, Və bizdə dəlar belə. Beni şekilden çekmeye ve onları teşvir edemeye. Yani onları daha ibadet veren de olan şekilden koymak ve o tür ibadet vermek. Ve tabi görsün şekil sahip oldu, çirke ve yolu bir sürü şey şifreyle dağıttı olan ki çirke şiddetlendirmeye. de var görsen, filan kestilen şekiller değil. Diller gör sana şekli var. Aynı pənavazlar şifri yoxdur, Nə nələb nəbi talib, önə də başqalarına. Çünki o axt şiir çəkmədilər, əksinə nəhv olunmuş şiir çəkmədilər. İkinci də kod aqsad yox idi, yəni, kod aqsadlar, ərin böyük. İkinci də ə, o şəkildə, sağ ki, bəzi cahillər, əgələdə Allah'a yaxışır, bilmirlər necə inanmaq. Onda nəsə qüvvət görürlər. Masa, maşını asırlar şəkillə. Elə evet, fikirlər, işlər, heç anlayacaq. Qoyurlar ciblərinə, qəsairə. Yəni, bunlar düzgündür. Yani, şəkil saxlanaz. Qoyan Allahdır, Allah s.ə.q. Əqidə belə olmadır, Allahın bağlı, şəkilə yox. Şəkil yandı, qıçardı və əzildir. Suya düşdü, yaş olun, gözü. Özünü görür müze şekil, o şekil seninizi koruyacak. Aydın bir. Ya da bir tane küle geldi, uksu gitti şekil. <gülüyor> o yere, o bağlanma olmaz, bağlanma arası Allah'a. Aydın bir. Ağaç ola. Yani ağaç şekil evde olarak, deniz vs. O şekillerin nehyolun ki ruhu var. Heyvan, heyvan heyvanlar. Yani İçərdən şəkil, əgər adamlar balacaqsa, görsəmirsə, bilinmirsə üstəri, qarışırsa, o qorxuluq deyil. Aydındır, o qorxuluq, əştəməz, yəni əl, düzdür, o olmasa da laf yaxşı, aydındır, kim onların yaxşı, amma məsələn, axıq adın şəkil, məsəl, insan şəkili, heyvan şəkili, ruhu olan, ruhu olan şey olmaz, amma ağaçdır, dəniz, gəmələr məsələn, mənzərələr, təbiyyət, onlar çəkmək, hətta çəkmək də olar. Aydın də? Şey. Ben, çəkib yollamam olaraq o zərərərdi, bir dən tanımır və dəyşirmi sən? İstib-lər çəkildir ki, baxaxan hə? bir yan çəkdir, göndər ki, qoy görsünlər sənə. Bakın, səra yandırsalar aksıdır. Haa. Deməli, səra, səra deməli, Həmçəyə şey, qəbir qəfstanına düzgün dövüşəri çəkmə, ölülərin. Aydın, də, ölü adamların qəbir qəbir üstə olan şəkildən çəkmə, düzgün dövür. İslamda belə şey yoxdur. Aydın, vahabilərdən qədər bunu? Bu, İslamdır. İslamda belə şey yoxdur. Şimdi yazıb var ki, vahabilərdir. Amma bunun yalan dövür. Də. Bəli. Sonra, həli-sora, müəllif Rahimullah həlir məsələsini toxular, O da parçanın övüdür, ən baxalı faltada hərid. Və hı. deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir də hədiyyə vermişlər, hərid paltar idi. İtal, hə, İtal. Hə, deməli Rusya necə deyirlər ona? Of sok, sok. Hə. Deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm işdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi namaz qılıb, çov namazdan sonra işləmir o paltar, yəni nefsiyət o paltar, ikrah eləyir çıxartır, deyir ki, bu mütəqi, təqvi adamların qeymi bu deyil, yəni, belə olmaz. Bu mütəqi ilə partalı deyil. Və məqsəd hərir deyəndi ipəl, yəni, xalis ipəl. Birdən, məsələn, sintetik olsa, və ya qarışıq olsa, o olar. Aydındır. Amma, söhbət, yəni, gedir ki, təmiz hərir. Düzdür, təmiz də, ipəl, çox mümkündür, baxadı ədrinin artıq, və ola bilər, böyə alıb, bil, imkanlı adamlar gə Amma belə qarışıqsa, yəni, birdən qeyməyə olar, aydındır Meselən, nehy Nehyunlar, Nehyunlar, yani, burada, e, herirdi, ipe. və ya sintetikdir, məsələn, oxşablım ona. Olar nəh yolunmuyur. Nəh yolunlar, hə, nəh yolunlar, yəni, burda xalis hərirdir, ipəl. Və ipə ilə, birdən xalis ipə ilə namaz qılsa, namazın batil deyilir. Burda da Peyğəmbər sahəsindən namazı qılandan sonra, deyil ki, müttaqilən palkalı deyil, əgər ba batil namazı təstən qılardır. Razan qona belə. Aydınlı bunu göstərdi ki, üçə ilə xalis pə. 190 namazı başa deyən adam. Bir azla gəlsən, e, yəni elə bir ki, səbəb itirirsən çoxlu. Amma müxalifə müxalifə, müxalifə, müxalifə də. Bəli. Qar deməli başqa məsələsə o da qırmızı paltar. Qırmızı paltarla namaz, namaz qılmaq. Bu da ışıla qalasını gələn dəsiniz. I love it.